Damos a misión de Radio Pardiñas máis un ano que conversa Co gran amigo Alfonso Blanco Torrado Coordinador de Xermolos Terceiro ano consecutivo Comenzando a nosa programación Con Alfonso, xa queremos convertir eso en tradición Como a conversa cos festivais da Terra Chá Ou como a conversa coas nenas de Radio Parga Fundamentais para Radio Pardiñas Dar voz a estas lindas xentes da Terra Chá. Xermolos é moito máis que a fira fruta da música de arte da Pardiñas. Xermolos é publicacións de revistas con alma, publicacións de libros e de CDs, é clases de música para as crianças, e actividades pola memoria e centros de actividades que dan vida todo ano a Guitiriz e toda a comarca da Terra Chara. como Radio Pardiñas es muy importante dar voz a todas estas actividades ao longo do ano de Sermolos por eso comenzamos sempre con esta conversa Alfonso a que nos acerca a bonita e variada vida cultural que Sermolos regala ao país Para máis, comezamos esta conversa con Alfonso Blanco Torrado na que nos comeza a falar da revista que dedicaron os cenanos da Casa Habanera. Mil grazas, como sempre, Alfonso. Ben, foron varias actividades algúna en colaboración co Concello que é o que está administrando os locais e fixemos festa. Houve ata música cubana que chegou o Concello e concretamente Xermolos editou un número da súa colleita chamada Nosas raíces onde varias e varios que foron alumnos cando ali estaba o centro de ensino de Guitiriz escribiron sobre este herdo que recibimos da xente inmigrante do centro galego de Guitiriz na Habana Fixemos, tuvemos música, a escola de música de Xermolos, tamén atuou e o máis fermoso foi que foron actos ateigados de aprobación que celebraba así moitas e moitos deles o seu percorrido pola Escola Habaneira lembrando a mestres como Antonio Santa Marina como Dona Luisa etc. Non? e a revista tamén está tendo moita difusión porque analiza non só a nosa escola vaneira, senón tamén outras escolas vaneiras, outros locais da Mariña de Lugo, da Terracha, xa, xa que realmente os emigrantes non só de Cuba, senón da Argentina, do Uruguai, pois sementaron iniciativas para a saúde, para o ensino, para todas as actividades humanas en todo o país. Eh, teño diante o cartaz das bases do Certame da Terra Chá de Creación Infantil e Suvenil, que creo que é algo moi importante dentro do que é a Feira Festa da Música da Arte de Pardiñas, non? Como ves a resposta das crianzas e das escolas do país ante este certame de poesía, de dibuixo, de todo? Que, que importancia ten para ti e para ser molos este certame? Pois é un reflexo da ilusión que teñen as crianzas, as adolescentes e os adolescentes a mocidade por pardiñas. Entón, vese, pálpase cando lemos os poemas, os contos, cando disfrutamos dos dibuxos, dos vídeos, dos cómics que nos mandan, vese como están soñando co festival. Transmiten esa emoción, ese soños. E cada ano, certamente, temos máis participación. E, sin crear celos, por exemplo, este ano teño que recargar e recalcar, porque xa é historia, centros de ensino como os das Pontes ou os de Teixeiro, Lindantes con Guitiriz, e realmente teño dito moitas veces ampliamos sempre a terra xa, a ao eume, as pontes e a teixeiro, porque dende sempre axudaron a nacer e a medrar o festival. E iso herédano, herédano as crianzas. Claro, moitas nais e pais xa participaron tamén cando estaban nesa idade no Certame das Letras e da Música e do Audiovisual que é o Certame Terrachá de Literatura e Traballos Xovenis. Este ano xa digo, medraron os traballos e sobre todo pois, queremos remarcar un pouco a importancia que teñen para manifestar desa maneira A creatividade, a ilusión os soños que teñen a xente máis nova por este evento. Outro evento importante este ano para a asociacións Hermmolos e para todas as asociacións do país foi as letras galegas dedicadas ás cantareiras. E eu sei que aquí na Terra chá, en colaboración con varias es escolas da comarca fixchedes pois un homenaxe a estas cantaleiras Como viviches ti esta celebración das letras galegas na terra xa? Pois un dos anos máis fermosos arredor desta celebración É verdade que xa tuvemos a fortuna de celebrar o ano de Díaz Castro o noso poeta o ano de Manuel María o noso amigo e valedor, e outros, e outras, homenaxeadas. Pero este ano, acertamos. Xa o ano pasado nos dispuxemos nesta andadura, acertamos facendo en colaboración cos colexios de Teixeiro, Parga e Guitiriz. Preparámolo, non podía ser doutro xeito con Riche Casás, O neto e afillado de Adolfina e Rosa, dúas pandereteiras, dúas cantareiras lembradas pola Academia Galega xunto coas pandereiteiras de Méns da la na Costa da Morte e a, a cos colexios, pois montamos unha serie de actividades Mesmo o aire libre Na praza de Teixeiro No colexio de Guitiriz Aberto á pobación, á veciñanza No colexio de Parga O mesmo día 17 de maio Unha grande festa Con artesanía Con merenda Con moita música E así As nenas e os nenos ata aprenderon grazas á colaboración de Richie Casás, o himno do Festival de Pardiñas. Fun a par que Guitiriz, guitiriz e máis teixeiro hoxe fun o mundo enteiro. E poidemos escoitar toda a pobación nas súas voces este himno. E seguimos celebrando facendo camiño cos centros de ensino, aparte parte o certame de todos os anos no que participaron máis de 1.300 trescentas alunas e alumnos de máis de 50 colexios de Galicia e para nós é importante a presencia das crianzas, das adolescentes e adolescentes, da mocidade no Festival de Pardiñas por eso xa digo colaboramos con elas e con eles e temos de que agradecer que estén mirando por recuperar as nosas raíces a nosa cultura a nosa fala a nosa música a nosa gastronomía e nesta letra de Galega xusto cuadrou o día seguinte a romería de San Alberto que sempre celebrades o domingo despois das letras non? e tamén sí. foi parte das actividades que montaxe sí. para tal que, que nos dize esta romería desta edición de San Alberto Pois foi tamén maravillosa a máis nutrida de poboación de xente non se collía nas carballeiras o pé do río Parga e é a festa da fala Tradicionalmente, San Alberto é un santo o que neses días de Romaría, en maio, a xente dedicalle ás nenas e os nenos para que falen ben. Teño que decir que a San Alberto algo fai porque a San Alberto veu tamén ofrecido cando era neno Manuel María, Díaz Castro, Agustín Fernández Paz, e moitas e moitos que hoxe nos celebramos xa nos libros de literatura e de música. E seguimos coa mesma traxetoria, e este ano aproveitamos tamén o encontro co, coas comunidades escolares Destes colexios que todos a unha cantaron o himno de Pardiñas E celebramos así esta riqueza, este patrimonio, estas raíces que contén a nosa fala Queremos falar e falar ben para nosoutras e nosoutros E reivindicar a nosa lingua, a nosa idioma Mesmo xa faianos a comenzos dos 80, celebramos en San Alberto a romaxe de Irimia con este lema A fala é camiño porque non podemos esquecer que está no camiño norte de Santiago e seguimos reivindicando a fala como norte, como camiño como gueiro, das nosas comunidades. Hermosa esta xota dos cucos da miña terra de Bergantiños, la terra de Alfonso. Continuamos con esta presentación da nova edición da Feira Festa da Música da Arte. Mais un ano na Casa das Artes de Guitirizo facendo radio da Mande Xermolos Esta asociación referente no eiro do cultural do país Hay que dicir que todo máxico que rodea Xermolos Revistas, actividades Pero hai unha cousa que a que me quito sombreiro E ano tras ano sigo alucinando O cariño e o respecto que mostran A xente que fina que finou nestes meses Ano a ano, entre pardiñas e pardiñas Sempre o recordan na revista, o recordan no festival. E xusto nestes días de montarse da radio tivemos a nova do pasamento de Suso López Ares. Será a última, a última resposta de Alfonso nesta primeira entrevista. E dende aquí, dende de radio, pardiñas diñas e xermolos, Darlle un forte aperta a súa a toda a súa familia, o seu fillotito, a Roy, o gaiteiro maior da Terra Chaque, esmitaremos despois tamén a cantiga del, e eso, ese cariño que mostra ser molos para a xente activa do territorio que nos deixa é algo que nos emociona. <risa> respecto e mosu do tarala ponga Que lindo deste ano Normaría de San Alberto Escoitar as crianzas Dos tres coles De Parga De Tiriz De Ixeiro Cantar esta cantiga Con todos os mestres E co gran Richi Casas Pegoiro deste ano Dirixindos E sin nada máis Damos paso A resposta de Alfonso Sobre o gran Suso López Ares Que nos deixou nestes días en estes días Tristemente Temos o pasamento De unha persoa moi especial E moi cercana A asociación Sermolos Si queres Dar, adicarlle unhas palabras a este gran mestre Xuxo López, recentemente finao Pois sí, imos lembralo a Xuxo Lópezares Ares imos lembralo no festival e máis adiante con algunha actividade específica. foi mestre de, dos primeiros mestres de gaita da Escola de Música de Xermolos Pero bueno, tamén deu clases de gaita en, en Teixeiro, en Momán, en Roupar, en Sobrado, en Grixalva, nos Vilares, e non digo todas as vilas e aldeas. Fixo xenerosamente tratando de darlle vida, darlle pulo á nosa música e deixou moi novo pero digo deixou-nos físicamente porque manténse vivo entre nós seguímolo lembrando como celebramos onte aquí arredor del no seu enterro celebramos que vive na nosa memoria é verdade que deixamos no cemitério os seus restos mortais no regazo da naiterra pero sigue no noso camiñar e sigue sobre todo a través da súa familia. Hai que lembrar o seu neto Roy, o máis novo gaiteiro de Xermolos, que mesmo foi agasallado tamén co premio de música este ano, como o ano pasado, no certame Terracchá que acabamos de invocar, o seu fillo Tito, tamén gaiteiro, e así a súa familia mantén vivo este recordo e esta arte que nos legou o Suso, que xa digo sigue camiñando con nós. Podemos decir que moitas das gaiteiras que vexamos esta semana na feira en Pardiñas son alumnos, foron alumnos, e gracias a Suso, pois moitos van a estar acordándose e tocando ben a gaita como se enseñou o seu mestre Sousa. Exactamente. Eh, temos que un pouco lembrar a súa moiñeira Xermolos que nos agasalleou a comenzos dos anos 80, que publicou Xermolos nunha das súas revistas, mesmo o pé do himno de Xermolos, letra de Manuel María, o poeta, que tamén cantaba o sinal intemporal, decía Manuel María, que supón Xermolos. E certamente xa son casi 50 anos. E queremos seguir vivas e vivos un pouco a prol das esencias do noso povo mantendo vivas as nosas raíces Ben falado e a continuación a Muñeira de Pardiñas tocada por Roy o neto de Suso López Grande roi, o gaiteiro novo de Sermolos, o neto de Suso. O ano pasado seu abó andaba por aquí con nós disfrutando de pardiñas. Este ano votaremos un baile sin as pezas en lembranza de Suso López Ares. Temazo que nos regalou a banda Pardiñazo no 40 aniversario. Já vamos polo 46. Vamos avanzando nesta presentación, nesta conversa con Alfonso, e agora nada, non minutitiños que a presentación oficial de Pardiñas no balneario de Guitiriz, co axente de Sarmolos e demais colaboradoras, a gravadora de Radio Pardiñas traballando, recollendo as múltiples actividades da asociación Sermolos.